Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah banyak memberikan Kelihatan kepada kita Baik kelihatan yang berkaitan dengan Kelihatan dini ya Berkaitan dengan agama kita Berupa Islam, Iman kita juga Sunnah Demikian pula kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan duniawi ya, kesehatan, keamanan, rezeki, waktu, luang dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak terhingga. Yang apabila seseorang di antara kita merenung sebentar, menghitung dan mengingat kembali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya bisa dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sangat banyak dan tidak terhingga wa in ta'budu ni'matallahi seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah ini saya kalian tidak tidak akan bisa menghitungnya selawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau Para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka Dan mengikuti surnah mereka dengan baik sampai akhir zaman Adit sekalian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ini adalah majlis yang ke-21 Dari pembahasan kitab Al-Aqidah al, al tahawiyah yang dikarang oleh Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawi rahimahullah Seorang ulama, seorang alim yang meninggal pada tahun 321 Hijriah Di dalam kitab ini beliau mengajarkan kepada kita tentang Permasalahan-permasalahan akidah Ia merupakan permasalahan pokok di dalam agama kita Dan merupakan ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan juga muslimah Sebelum dia mempelajari ilmu yang lain Dan para nabi dan juga rasul dahulu mendahulukan taklim pengajaran tentang masalah akhidah sebelum mengajarkan perkara yang lain Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang masalah takdir dan bagaimana keyakinan al-Sunnah wal-Jamaah Di dalam masalah takdir Kemudian setelah itu beliau berpindah Pada pembahasan yang lain Yang masih berkaitan Dengan masalah aqidah Beliau mengatakan Wal-arsu Wal-kursiyu Hakkun Wahuwa an al arsh Wa madunahum Wahidun Bikulli syai'in Wafuqah Waqad a'jaza anil ihatati Khalqah Belum mengatakan yang artinya Dan arsh Dan juga kursi adalah hak Arsh dan juga kursi Adalah hak Dia adalah benar adanya dan ini adalah aqidah as sunnah wal jamaah. Beriman dengan adanya kursi dan beriman dengan adanya arsh dan keduanya adalah makhluk, dua ciptaan di antara ciptaan-ciptaan Allah Azza Wajalla. Keduanya adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Dan ini berdasarkan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an penyebutan dengan ars. Dan bahasanya Allah mensifati ars dengan beberapa sifat. Di antaranya Allah mensifati ars dengan azamah. Al-Arshul Azim. Ars yang sangat besar. Allah menciptai al-ars dengan al-karim yang mulia, dan Allah menciptai al-ars dengan al-majid yang luas. Dul arsh al-majid ialah Allah Azza wa Wajalla yang memiliki arsh yang sangat luas dan sangat besar. Dan di dalam beberapa ayat Allah Swt telah menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Inna Rabbakum Allah alladhi khalaqa samaawaati wal ardh fi sittati ayyaamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Dalam 6 masa dalam 6 masa thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsh Dan disebutkan di dalam hadith Bahasanya arsh adalah makhluk yang utama Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang Ditulisnya takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Beliau mengatakan Inna allaha qaddara maqadira al-khalaiq Qabla'i yakhluq al-samawati wal-ard Biqamsina al-fasana Wa kana arshu ala al ma'an Sesungguhnya Allah Telah menulis takdir bagi hamba-hambanya Bagi makhluk-makhluknya Kapan lima puluh ribu tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Lima puluh ribu tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka arshuha alal ma. Dan saat itu arsh Allah berada di atas air. Dan saat itu itu ketika ditulis takdir terakhir, 50 ribuan sebelum diciptakan langit dan bumi, karena arshuha ala alal ma, arsh Allah berada di atas di atas air. Menunjukkan kepada kita bahasanya. Terciptanya arsh Ini sebelum terciptanya langit dan bumi Dan menunjukkan kepada kita bahwasanya arsh Ini lebih dahulu daripada Al-Qalam Penciptaan arsh ini lebih dahulu daripada penciptaan Al-Qalam Yaitu pena yang digunakan untuk menulis takdir Ini adalah satu di antara dua pendapat ulama Para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan arsh lebih dahulu daripada al-qalam, dan ada yang mengatakan bahasanya al-qalam ini lebih dahulu daripada arsh. Dan pendapat yang sahih bahasanya arsh ini adalah awalul makhlukats. Arsh ini adalah makhluk yang paling awal sebelum al-qalam, dan dia adalah makhluk yang paling besar. Bagaimana disebutkan oleh Allah dengan Al-Azaman Al-Arshul Azim Dia adalah Arsh yang sangat besar Al-Azim artinya adalah sangat besar Dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW Menifatkan kepada kita bagaimana Besarnya Arsh Allah Azza Wajalla. Jal menyebutkan di dalam hadis. Bahasanya langit dan juga bumi Langit yang berujur dan juga bumi Dibandingkan dengan kursi Allah Adalah seperti sebuah logam atau sebuah besi Yang dilemparkan di padang pasir Langit yang tujuh dan juga bumi apabila dibandingkan dengan kursi Allah Maka seperti sebuah logan atau sebuah cincin yang dilemparkan tepat di pada masih Langit yang tujuh Ini adalah makhluk yang sangat besar Sekarang kita melihat bagaimana Kita hidup di bawah langit yang pertama sama dunia Berapa jarak antara bumi dengan asmaul dunya? Dan berapa bintang yang ada di bawah asmaul dunya, di bawah langit yang paling rendah ini? Kalau misalnya Kalau misalnya Bapak-bapak ada kesempatan di sana ada makrot, ada pameran. Itu pameran tentang asmaul husna Dan akan diterangkan kepada kita tentang nama-nama Allah Azza wa Jal Di antaranya adalah Al-Ali yang maha tinggi Al-Kabir yang maha besar Yang letaknya di sebelah barat Masjid Nabawi Kalau ada kesempatan Bisa datang ke sana Dan waktunya pagi dan juga sore akan kita lihat di sana dan akan diterangkan bagaimana kecilnya kita Di antara sekian banyak makhluk Allah Azza wa Jal yang ada di alam semesta yang ada di dalam langit yang paling rendah Ternyata di sana banyak bintang-bintang yang sangat besar lebih Lebih besar dan jauh lebih besar daripada matahari Dan jumlahnya sampai miliaran dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya Kecuali yang menciptakan Yata Allah Azza wa Jum' Kita hidup di Galaksi Bima Sakti Dan di sana masih banyak Ribuan dan juga jutaan Galaksi-galaksi yang lain Yang semuanya berada di Bawah langit yang pertama. Jarak antara kita Dengan langit yang pertama Ini adalah jarak yang sangat Jauh sekali Menunjukkan tentang besarnya langit yang pertama Langit yang kedua tentunya lebih besar daripada langit yang pertama dan disebutkan di dalam azhar bahawa aslinya tebal langit tebal satu langit adalah 500 tahun perjalanan tebal satu langit adalah 500 tahun perjalanan dan jarak antara satu langit dengan langit yang lain 500 tahun berjalan Tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya langit yang kedua Jaraknya dari langit yang pertama dengan langit yang kedua 500 tahun berjalan Makhluk yang sangat besar Ini baru langit yang kedua Lalu bagaimana dengan yang ketiga Yang keempat yang kelima, yang keenam dan juga yang ketujuh makhluk yang sangat luar biasa besarnya Allah SWT yang telah menciptakan tujuh langit tersebut min ghairi amalin tanpa adanya tiang yang menyanggan Disebutkan dalam hadis bahasanya langit yang sedemikian besar-besarnya dan juga bumi dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. La ilaha illallah. Langit yang jumlahnya tujuh dan sangat besar tersebut. Apabila dibandingkan dengan kursi Allah. Maka seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Bagaimana perbandingan antara cincin dengan padang pasir. Allah katakan luasnya kursi musamawatul arz. Kursi Allah itu bermilikuti langit agak bumi Tidak ada yang mengetahui besarnya kursi Allah Azza wa Wajalla kecuali Allah swt yang telah menciptakan kursi tersebut. Dan disebutkan dalam hadis bahasanya kursi dibandingkan arsy Allah. Itu seperti cincin yang dileparkan di tengah padang pasir Kursi dibandingkan arsnya Allah Itu seperti cincin yang dileparkan di tengah padang pasir Ini menunjukkan bagaimana Ars ini adalah makhluk yang paling besar Makhluk yang paling besar Sehingga Allah SWT mensifati ars dengan Al-Azim tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Arsy. Dan Allah Azza wa Jalla adalah Akbar. Allahu Akbar. Allah adalah yang paling yang paling besar. Apabila makhluknya demikian besar, lalu bagaimana dengan Al-Khalid? Yes. Ya. Ketika di seorang muslim ketika mengingat dalil-dalil seperti ini, merendahkan dirinya kepada Allah, Berjauh sifat sombong. Berdoa hanya kepada Allah Yang Maha Besar, mengharap hanya kepada Allah mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Azza Wajalla. Untuk apa kita mencari ujian manusia yang kecil dan rendah? Mengapa kita tidak mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Azza Wajalla, al azim Al-Aliy yang Maha Tinggi, Yang Maha Besar? bergantung hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semakin kita merendahkan diri kita kepada Allah yang maha besar yang maha tinggi maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Azza wa Jawa dan arsh adalah makhluk yang paling tinggi sebagaimana dalam hadith ketika beliau SAW dibutkan tentang al-Qirdaus yang merupakan surga yang paling tinggi derajatnya disebutkan dalam hadith bahawa mawasannya saqfuhu yaitu atapnya adalah arshul rahman atap dari surga tersebut yaitu jendatul gendawas adalah arshul rahman yang Allah Azza wa Jawa ini adalah beberapa keyakinan amli sunnah wal jamaah tentang arsh harus kita yakini sebagaimana datangnya. Kemudian juga beriman dengan kursi. Sebagaimana Allah mengatakan wasi'a al-kursi was-samaa'ati wal-ardh. Dan kursi Allah itu meliputi langit dan juga bumi. Sebagaimana tadi kita terangkan hadisnya. Dan kursi sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas adalah maudhil qadamaihi maudhil qadamaihi itu maudhil qadam qadamai ar-rahman yang artinya adalah tempat kakinya Allah azza wajalla ini adalah tafsir yang datang dari Abdullah bin Abbas Jadi akbar sifat Allah adalah memiliki al-hadan Allah Azza wa Jal, sebagaimana dalam hadis Allah memiliki di antara sifatnya adalah memiliki kaki Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan Bahasanya Jahannam senantiasa dilemparkan kepadanya Dilemparkan jin, dilemparkan manusia Setiap kali dilemparkan, dia mengatakan hal min mazid Apakah ada tambahan ya Allah? minta terus tambahan orang-orang dan orang-orang yang berat untuk dilemparkan ke dalam ke dalam neraka. Sampai Allah Azza wa Jalla yaduu qadamahu. Sami Allah Subhanahu Ta'ala meletakkan kakinya. Baru setelah itu dia mengatakan qad qad. Setelah Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya di dalam jahannam, maka jahannam baru mengatakan q q cukup cukup ya Allah karena Allah Subhanahu telah berjanji di dalam Al-Qur'an illa amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in sumpah Abu Aqan memenuhi jahannam dengan jin dan juga manusia seluruhnya banyak banyak di antara manusia yang telah akan masuk dalam neraka ini adalah hadis yang sahih dan kewajiban kita adalah mengimani sifat-sifat Allah Yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran Mampu dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih Tapi ingat Tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk Tidak boleh kita menyerupakan Sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk Kemudian kita membayangkan bahasanya, sifat tersebut sama dengan sifat makhluk Pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk Atau mengatakan penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk Ini adalah perkara yang diharamkan Menyerupakan Allah dengan makhluk Adalah perkara yang diharamkan karena Allah mengatakan لَيْسَكَ مِتِلِيْ شَيْءٍ مُرْمُوَ السَّمِيعُ الْقَصِيرُ Tidak ada yang serupa dengan Allah dia adalah adat yang maha mendengar dan juga maha melihat Ketika kita meyakini Sebagaimana yang Allah kabarkan Bahasanya Allah Memiliki sifat ini dan sifat itu Bukan berarti kita Menyamakan sifat tersebut dengan sifat mahluk Kita katakan Allah memiliki sifat tersebut Sesuai dengan keagungan Allah Bagaimana yang kita tidak mengetahui Sebagaimana kita meyakini bahasanya Allah di antara sifatnya adalah Al Ilmu. Allah Maha mengetahui Al Alim di antara nama Allah adalah Al Alim yang Maha mengetahui. Di antara sifat Allah adalah Al Ilmu. Dan kita sebagai makhluk juga memiliki ilmu. Kita juga memiliki ilmu dan ilmu kita bertingkat-tingkat. Di antara sifat kita adalah ilmu Dan di antara sifat Allah adalah Al-ilmu Bukan berarti ketika kita mengatakan Allah adalah al-alim Yang mana mengetahui Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk Kita katakan Allah memiliki sifat ilmu Tetapi ilmu Allah Tidak sama dengan ilmu makhluk Ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna Ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Allah mengetahui yang apa yang telah terjadi. Apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan ilmu Allah adalah azali. Tidak diawali dengan ketidaktahuan. Dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Tidak diawali dengan ketidaktahuan. Dan tidak diakhiri dengan keserupaan berbeda dengan ilmu manusia. Kita memiliki ilmu, tapi ilmu kita adalah ilmu yang kurang. Diawali dengan tubuh Dahulu kita tidak tahu. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan kita la ta'lamuna syai'an. Kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita sedikit demi sedikit sehingga banyak perkara yang kita ketahui. Ilmu kita diawali dengan ketidaktahuan dan diakhiri dengan lupa. Karena tua atau banyaknya kesibukan sehingga ilmu yang kita miliki hilang. Ini adalah keterbatasan, keterbatasan ilmu manusia. Adapun Allah Azza wa Jalla maka Allah memiliki sifat ilmu tapi ilmu Allah adalah ilmu yang sangat sempurna Berbeda dengan sifat itu yang dimiliki oleh manusia Sama ketika kita meyakini Di antara sifat Allah adalah Al-Hayah Di antara sifat Allah adalah hidup Dan di antara nama Allah adalah Al-Hayyuh Allahu la ilaha illa huwal hayyul payyuh Yang maha hidup Berarti di antara sifat Allah adalah hidup Manusia juga hidup Tapi bukan berarti ketika kita Meyakini Allah adalah al hayyu Berarti kita menyerupakan Kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk Kalla tidak Bukan itu yang dimaksud Kita memiliki sifat hidup Dan Allah SWT juga memiliki sifat hidup Tapi kehidupan Allah adalah Kehidupan yang sangat sempurna Berbeda dengan kehidupan makhluk Kehidupan Allah adalah kehidupan yang sangat sempurna. Tidak ada di sana tidur, tidak ada di sana rasa kantuk. La taquluh sinatun buanahum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditimpa rasa kantuk dan tidak ditimpa tidur. Berbeda dengan manusia. Kehidupan Allah tidak diawali dengan ketidakadaan. Dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Menunjukkan bahawa kehidupan Allah dalam kehidupan Dia sangat sempurna, Berbeda dengan kehidupan kita. Diawali dengan tidak ada, dan diakhiri dengan kematian. Kita memiliki sifat hidup, Allah Azza Wajalla memiliki sifat hidup. Tetapi kehidupan kita lain dengan kehidupan Allah. Sifat hidup yang Allah miliki adalah sifat yang sangat sempurna. Sedangkan sifat hidup yang kita miliki sebagai manusia Adalah sifat hidup yang penuh dengan kekurangan Berarti ketika kita menetapkan sifat hidup bagi Allah Bukan berarti kita menyamakan kehidupan Allah dengan kehidupan kita Sifat hidup bagi Allah sesuai dengan keandungan Allah Dan ini kita gunakan dalam seluruh sifat yang Allah gabarkan di dalam Al-Quran Atau digabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah Sifat apa saja? Kita tetapkan, kita imani sebagaimana datangnya, tetapi tidak boleh kita serupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Seperti misalnya ketika Allah mengabarkan, bahasanya Allah beristiwa di atas arsh. Allah beristiwa di atas arsh. Sebagai seorang Muslim yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pilihan lain kecuali beriman dengan apa yang datang di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Kita katakan saya beriman dengan sifat istiwa bagi Allah Azza Wajalla, sebagaimana datangnya. Tapi tidak boleh kita menyerupakan istiwa-Nya Allah dengan istiwa-Nya makhluk. Allah hanya mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa, tetapi Allah tidak mengabarkan bagaimananya. Dan Allah mengatakan, "Tidak ada kami telihat syai' tidak ada yang serupa dengan Allah." Berarti kita tetapkan, Tetapi tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Kemudian Dia mengatakan, "Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsyi wa Dan Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan 'arsy dan apa yang lebih rendah daripada 'arsy. Allah menciptakan 'arsy dan Allah tidak butuh dengan arsh. Arsh, dialah yang butuh dengan Allah Azza wa Jal. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Dan Allah tidak butuh dengan langit dan bumi. Tapi mereka lah yang butuh dengan Allah Azza wa Jal. Di antara nama Allah adalah As-Samad. Di antara nama Allah adalah As-Samad. Itu segala sesuatu bergantung kepada Allah. Di antara nama Allah adalah Al-Qayyuh Yang berdiri sendiri Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyuh Allah Azza Wajalla Berdiri sendiri Tidak membutuhkan makhluknya Dan Allah mengatakan Ya Ayuhal Nas, Antumul kubara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Wahai manusia Sebutnya kalian adalah fukaroh sangat butuh dengan Allah dan Allah Dia adalah yang maha kaya dan juga maha terpuji Allah azza wajalla menciptakan makhluknya dan Allah tidak butuh dengan makhluk kita lah yang butuh dengan Allah azza wajalla tidak berlalu sebuah waktu satu detik pun kecuali kita butuh dengan pertolongan Allah. Butuh dengan penjagaan Allah Azza Wajalla tidak terlepas dari pertolongan dan juga kemudahan yang Allah berikan kepada kepada kita. Wahyu Mustag'nin al-Arshi wa Maduna Dimli ma taqad muhyizun bi kulli wa fauqa dan Allah Azza Wajalla meliputi segala sesuatu dan di atasnya. Bagaimana Allah berfirman wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah di atas mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ma'fu rabbuhum min fawqihim. Mereka takut kepada rabb yang ada di atas mereka. Dan Allah mengatakan wa humul khaifin qawma ibadihi. Dan dia adalah Allah Azza wa Jal Yang maha berkuasa di atas memahamannya Harus kita yakini sebagai seorang Muslim Bahasanya di antara sifat Allah adalah Al Allah Azza wa Jal berada di atas Dan di antara nama Allah adalah Al Yang maha tinggi Dan Allah mengatakan Bertasbirlah Untuk Rabbu yang maha tinggi Kiyakinan al wal Nauwajamah bahasanya Allah di antara sifatnya adalah al Allohul yang Maha Tinggi baik daripadanya maupun kedudukannya dan juga kekuasaannya. Waktu aqjazanil ikhatho tih kalqabu ada pun makhluk maka tidak bisa meliputi Allah Azza Wajalla. Makhluk adalah terbatas dan sangat lemah tidak bisa meliputi Allah azza wajalla Allah maha akan wala yuhiitu na bi syai'in min 'ilmihi mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah Kecuali apa yang Allah miliki la tudrikuhu al-absaar wa huwa melihat dan melihatan tidak bisa meliputi Allah azza wajalla dan Allah dialah yang meliputi melihatan melihatan tersebut Kemudian disebutkan walaqul innallaha ittaqada Ibrahim wa halilana dan kami meyakini bahasanya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih semuanya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih ini adalah keyakinan al Sunnah wal Jamaah yang menyelisih di dalam masalah ini sebagian aliran mereka mengatakan bahasannya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai bekasih. Mereka mengatakan, karena kalau kita meyakini Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai bekasih, berarti kita menetapkan mahabbah bagi Allah Azza Wajalla. Berarti di diantara sifat Allah adalah mahabbah mencintai. Dan kalau kita meyakini bahasanya Allah mencintai, kata mereka berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka mengingkari bahwa Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah azza wajalla. Dengan demikian mereka telah mengingkari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan Allah mengatakan wa taqadallahu Ibrahim khalilan. Wa taqadallahu Ibrahim khalilan dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil Al-Khalil adalah kekasih diambil dari kata kullah dan kullah adalah derajat mahabbah yang paling tinggi. Karena mahabbah ini bertingkat-tingkat, berderajat-derajat dan yang paling tinggi adalah derajat kullah. Dan di dunia ini hanya ada dua orang khalil yang telah Allah jadikan sebagai kekasihnya Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang kedua adalah Rasulullah s.a.w. Menunjukkan bahawa saya keduanya adalah Orang yang paling awdol Dan orang yang sangat dicintai oleh Allah Azza Wajalla Sehingga mencapai derajat Khalil Lebih tinggi daripada derajat Habib Lebih tinggi daripada derajat Habib Khalil ini lebih tinggi daripada Habib Inilah sebuah hadith Rasulullah s.a.w. mengatakan Inna Allaha Qad Taqdiri Kaliyan, Kama Taqdir Ibrahim Kaliyan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai seorang dikasih, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang dikasih. Menunjukkan juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dikasih Allah dan bapak beliau di Ibrahim adalah dikasih Allah Azza Wajalla. Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahasanya Ibrahim adalah kekasih Allah Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan di dalam Al-Quran Bahwa Ibrahim adalah kekasih Allah Lalu bagaimana seseorang yang mengaku dirinya beriman dengan Al-Quran Mengatakan bahasanya Ibrahim bukan kekasih Allah Atau mengatakan bahasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya Hanya karena bertentangan dengan akalnya Yang penuh dengan kekurangan padahal kalau dia mau jujur dan juga mau ikhlas di dalam menerima kebenaran tidak ada larangan kita mengatakan bahwa di antara sifat Allah adalah mahabbah Allah SWT mencintai dan seperti yang tadi kita katakan ketika kita menetapkan sifat di antara sifat-sifat Allah bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Ketika kita mengatakan di antara sifat Allah adalah mahabbah, Allah mencintai. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Innallaha yuhibbu at at-tathāhirīn. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbu as Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jelas di dalam ayat ini bahwa di antara sifat Allah adalah Mahabbah yaitu Allah mencintai Kita katakan Di antara sifat Allah adalah Mahabbah Tetapi mahabbah Allah lain dengan Mahabbah yang dimiliki oleh makhluk Mahabbah yang Allah miliki Lain dengan Mahabbah yang dimiliki oleh makhluk Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Wajalla. Tidak serupa adatnya Demikian pula tidak ada yang serupa Di dalam sifatnya Ummi Abdullah katakan, "Wakallama Musa Dan di antara keyakinan alusulah jamaah bahwa Allah Azza Wajalla berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Wakallama Allah, Wakallama Musa taklimah, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan dalilnya di antaranya adalah firman Allah, "Wakallama Allah dengan Musa, Allah, Wakallam Musa taklimah." Bakalam Allah kepada Musa takliman dan Allah berbicara kepada Musa takliman dengan sebenar-benar pembicaraan. Orang Arab apabila menggunakan masdar untuk menguatkan menunjukkan bahasanya dimaksud adalah hakikat. Ketika Allah mengatakan Bakalam Allah kepada Musa takliman ditambah di sini takliman. Ini adalah maksud yang fungsinya adalah untuk menguatkan. Menunjukkan bahasanya Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah matakan wa kallamahu rabbuh. "Wa Dan rabb yaitu Allah berbicara dengan dia yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah al-kalam. Dan ini adalah keyakinan anhu sunnah wal jamaah Di antara sifat Allah adalah kalam Tapi sekali lagi kalamullah berbeda dengan kalam kita Allah SWT memiliki sifat kalam Tetapi sifat kalam yang dimiliki Allah berbeda dengan kalam yang kita miliki Kita berbicara dengan lisar kita, dengan mulut kita, dengan gigi kita Jangan kita bayangkan dan jangan kita yakini bahasanya Allah berbicara sama dengan yang dilakukan oleh makhluk. Tidak. Kita katakan Allah memiliki sifat kalam. Tetapi kalamullah sifat kalam bagi Allah sesuai dengan keagungannya tidak sama dengan kalam yang dimiliki oleh manusia. Laisa ka mitli tidak ada yang serupa dengan Allah azza wajalla. Dan Allah mengatakan, "Walam yahul lahu kufuwan." Ahad tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan, "Halta alamulahum samiyan." Apakah Engkau mengetahui sesuatu yang sebanding dan serupa dengan Allah? Ketika kita menetapkan sifat kalam bagi Allah, bukan berarti kita menyerupakan Allah semata-mata dengan makhluknya. Sebagian aliran sesat mengingat sifat kalam. Kenapa mereka mengatakan kalau kita meyakini Allah berbicara Berarti kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluk Dan Ini adalah keyakinan yang sangat salah besarnya Atau sangat besar salahnya Mereka mengatakan seandainya kita menetapkan sifat kalam bagi Allah Berarti kita menyamakan dengan makhluk Siapa yang bilang demikian Kita katakan Allah memiliki sifat kalam tetapi jali, kubi jalali, sesuai dengan keagungan Allah Azza Wajalla. Kita tidak mengetahui bagaimananya, tidak mengetahui kafiyahnya. Jika Allah mengabarkan, bahasanya Allah memiliki sifat kalau demikian pula Rasulullah, Rasulullah SAW. Kemudian iman, wathaslikan, wathasliman. Beriman dengan itu semua, membenarkan dan juga menyerahkan diri kita. Dengan kabar-kabar yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih maka harus kita iman dan tasliman kita imani dan juga kita menyerahkan diri kita dengan sebesar-besarnya dengan sebenar-benar penyerahan Kemudian <im> beliau mengatakan wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal al munazzalati 'ala al mursalin وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ Dan kami beriman dengan malaikat-malaikat Allah Dan juga Nabi-Nabi Allah Beriman dengan kitab-kitab yang diderunkan kepada para Nabi Dan kami bersaksi bahasanya mereka adalah di atas kebenaran yang jelas Bleh mengatakan dan kami yaitu Abu Sulam al Jama'ah beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Beriman bahasanya di sana ada makhluk. Di antara makhluk-makhluk Allah. Dia adalah malaikat yang terbuat dari cahaya. Allah swt menciptakan mereka dan menugaskan mereka dengan amalan-amalan. Ada di antara mereka yang ditugaskan sebagai membawa wahyu. Ada di antaranya yang ditugaskan sebagai pencabut nyawa, ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka, ada yang ditugaskan untuk menjaga surga, ada yang ditugaskan untuk membawa salam Umat Rasulullah SAW kepada beliau, ada yang ditugaskan untuk menulis takdir di dalam janin, ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia, mencatat amalan manusia dan seterusnya dan jumlah mereka adalah banyak tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui dulumu Rabbika illahu tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Allah kecuali Dia Jadi disebutkan di dalam hadis yang sahih Bahasanya di atas ada al-baitul ma'mur di atas ada Al Baitul Ma'mur. Ini sebuah tempat ibadah dan disebutkan dalam hadis setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Apabila dia keluar atau apabila 70.000 tersebut keluar dari Al Baitul Ma'mur maka mereka tidak akan masuk kembali ke dalam Baitul Ma'mur. Artinya Allah menciptakan kembali 70.000 orang malaikat. Masuk ke dalam baitul Maqom. Setiap hari Allah menciptakan di sana 70,000 malaikat yang masuk ke dalam rumah tersebut, ke dalam baitul Maqom. Menunjukkan tentang banyaknya malaikat-malaikat Allah Azza Wajalla. Disebutkan di dalam hadis, bahasanya manusia ketika di padang Maqshar, maka mereka akan melihat jahannam. Yuk tabijahannam, hari Aidin, lehah sebagun alfizmam, maaf kallizmam, sebagun alfimalakin, yjurunah. Pada hari itu akan didatangkan Jahannam, dan akan dilihat oleh manusia. Latarun najahih, sungguh kalian akan melihat Jahannam. Yuk tabijahannam, akan didatangkan Jahannam. Dan dia saat itu memiliki 70,000 tali kekang. Didatangkan ke Jahannam dan dia memiliki 70,000 tali kekang yang digunakan untuk menyeret. Maaful diziman, setiap tali kekang tersebut diseret oleh 70,000 malaikat. 70,000 tali kekang dan masing-masing dari tali kekang tersebut diseret oleh 70,000 malaikat sehingga kalau dijumlah 70.000 dikali 70.000 kurang lebih 4,9 miliar malaikat yang akan menyeret dan ini menunjukkan tentang beratnya jahannam diseret oleh 4,9 miliar malaikat Allah Azza azzawajallah ini baru yang membawa jahannam dan ini menunjukkan tentang bagaimana jumlah malaikat yang sangat banyak yang mereka layak sunnah, ma'amaran, ma'yafalun, ma'yumarun. Mereka tidak memaksyati Allah Azza Wajalla, tidak memaksyati Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena itu seorang Muslim tidak menyebabkan dirinya dengan Ketaatan yang dia miliki. Di sana ada malaikat-malaikat Allah, layak terpilihun. Mereka tidak sombong, senantiasa mereka. Beribadah kepada Allah, bertakbir kepada Allah Azza Wajalla. Jauh lebih banyak ibadahnya daripada kita. Allah Swt menciptakan malaikat-malaikat tersebut memiliki amalan dan juga memiliki sifat terbuat dari cahaya, sebagaimana dalam hadis. Dan mereka adalah al-Abroh. Di antara sifat mereka adalah al-al-Dir. Mereka adalah makhluk yang baik. Dan diantara kebaikan mereka, mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Mendoakan untuk orang-orang yang beriman dengan istighfar. Ya bunyi dosanya. Al-lazina ya al-arsya. Wa man haulahu misafihuna bihamdi rabbihim. Wa yukbiruna bihi wa yastaghfiruna lil-ladhina aman mereka mengampunkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah harus beriman dengan malaikat-malaikat Allah sebagaimana datang keterangan tentang mereka berupa sifat dan juga amalan-amalan mereka. Wa nabiin, dan juga beriman dengan para nabi. Al-nabiyin, para nabi mereka adalah utusan Allah azza wa jalla. Yang jumlahnya sangat banyak. Disebutkan di dalam hadis Yang Hassan Bahasanya jumlah para Nabi ada 124 ribu Ada 124 ribu Dan yang berkedudukan sebagai Rasul di antara mereka ada Tiga ratusan lebih Menunjukkan bahasanya Rasul Berbeda dengan Nabi Rasul berbeda dengan Berbeda dengan Nabi tidak semua Nabi adalah Rasul Setiap Rasul adalah Nabi Tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul Yang dimasuk dengan Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah Azza wa Jal Diberikan wahyu kepada mereka dan diutus kepada kaum yang menyelisih dia di dalam Tauhid Diutus kepada kaum yang menyelisih dia di dalam Tauhid Inilah yang dimasuk dengan Rasul Adapun nabi maka diutus dan diberitakan untuk menyampaikan, tetapi diutus kepada kaum yang tidak menyelidiki dia di dalam kaum fit. Oleh karena itu rasul yang paling pertama adalah nabi nuh dan bukan nabi adam. Adam adalah nabi yang pertama. Rasul yang pertama adalah nabi nuh alaihissalam. Adapun nabi yang pertama beliau adalah nabi adam alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Nabi Nuh diutus kepada kaum yang menyelisih beliau di dalam masalah tauhid, sudah menyimpang tauhidnya. Disebutkan di dalam al-Quran bahasanya mereka menyimpang orang-orang yang soleh, menyimpang orang-orang yang soleh. Hanya adalah syirik yang pertama di permukaan bumi, iaitu bunuh dan berlebih-lebihan kepada orang-orang yang soleh, menyimpang kepada orang-orang yang soleh. Sebagian Nabi dikisahkan kepada kita dan sebagian yang lain tidak dikisahkan kepada kepada kita. Wa rusulan wa qassasnahum 'alayka min qablu wa rusulan lam Ada sebagian nabi yang sudah kami kisahkan kepada sebelumnya. Dikisahkan kepada kita tentang kisahnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib Nabi Yusuf, Nabi Isa diceritakan kepada kita sebagian kisah Nabi Ya'qub Nabi Ibrahim. Dan kau dah khususlahmu Alihkan min kabulum, warusulan lamna khususmu Alihkan. Di sana ada rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kepadamu. Dan jumlahnya banyak, sebagian yang diceritakan kepada kepada kita. Menjukkan tentang banyaknya para nabi dan juga para para rasul. Sebagian ada disebutkan kepada kita dan sebagian ada yang tidak diceritakan kepada kita dan kita beriman dengan semuanya. Mereka adalah para rasul. La nufriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Sebagaimana kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah, kita juga beriman bahwasanya Nabi Isa adalah seorang Rasulullah. Nabi Ibrahim adalah Rasulullah, Nabi Musa adalah Rasulullah. Mereka adalah mursalun, mereka adalah utusan-utusan Allah azza wajalla. Tidak boleh seseorang membedakan beriman dengan Nabi Isa tetapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Beriman dengan Nabi Musa tetapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Ini namanya membedakan di antara para rasul. Kita orang yang beriman La farribu baina ahdzim minhum. Amanar rasulu lima unzila ilaihi niru fi wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la numarriqu baina ahadin mir rusuli kami tidak membedakan di antara rasul-rasul Allah azza wajalla barang siapa yang membedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain maksudnya adalah beriman dengan sebagian rasul kemudian mendustakan rasul yang lain Maka pada hakikatnya dia telah kufur kepada Allah Azza Wajalla. Orang yang beriman dengan sebagian Rasul Dan mendustakan Rasul yang lain Berarti dia telah kufur kepada Allah SWT Oleh kerana itu Orang yang mengaku beriman dengan Nabi Isa AS Kemudian ketika diberitakan untuk beriman dengan Nabi Muhammad Dia tidak beriman Maka semua dia telah kufur Orang yang mengaku beriman dengan Nabi Musa alaihissalam tapi tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia telah kufur. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu thumma yamutu wa lam yu'min lillazi ursiltu bi illa kana min ashabina Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, tidaklah mendengar tentang kedatanganku, tidaklah mendengar tentang kedatanganku. Seorang pun dari umat ini, baik dia itu adalah orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia adalah termasuk penduduk terang. Tidak mendengar tentang kedatanganku, seseorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, Kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa Kecuali dia adalah termasuk penduduk neraka. Ahlul kitab apabila tidak beriman dengan Rasulullah SAW Maka tempat kembali nya adalah neraka Innal ladhina kafaru min ahlul kitab Wal musyriqin fi nari jahannan Qalidina fiha Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab Dan juga orang-orang musyriqin Maka mereka kekal di dalam Terakan. Beriman dengan para nabi di antara caranya adalah beriman bahwa mereka agamanya adalah agama yang satu. Agama para nabi adalah agama yang satu, yaitu agama Islam. Seluruh nabi dari Nabi Adam as sampai Rasulullah SAW, agama mereka adalah agama yang satu, yaitu agama Islam. Di dalam sebuah hadis atau sebelumnya di dalam ayat Allah mengatakan innad din indallah alislam Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah mengatakan bahwa yang berpegang di luar Islam diina fala yakbal minhu fil akhirati illa khasirin. Berarti siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Al-anbiya'u ikhwatun li'allats Umma hatuhun syatta wajiduhun wahid Boleh mengatakan, seluruh Nabi Itu adalah saudara li'allats Maksudnya adalah saudara satu bapak tetapi berbeda ibu Dan ini adalah permisalan saja. Maksudnya bagaimana? ummahathum Ibu shadda ibu-ibu mereka berbeda maksudnya adalah syariatnya berbeda wa dinuhum wahid tetapi agamanya adalah agama yang satu yaitu agama Islam agamanya adalah agama Islam yang dimaksud dengan Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah azza wajalla seluruh para nabi agamanya adalah menyerahkan ibadah hanya kepada kepada Allah mengharamkan kesyirikan Menyuruh umatnya untuk menerahidkan Allah dan menghindari tawbud, menghindari kesyirikan. Tetapi syariat mereka berbeda. Syariat mereka berbeda. Kadang sesuatu dihalaukan di sebuah umat, tetapi diharamkan pada umat yang yang lain. Sama-sama disyariatkan sholat, tetapi belum tentu caranya sama. Sholat yang ada di zaman Nabi Ismail Berbeda dengan sholat yang ada di dalam umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kulit jual naminku syiratten maminhaja. Masing-masing dari kalian diberikan syariat dan juga cara. Agama yang semuanya sama yaitu Islam mengisahkan Allah dalam ibadah, tetapi dalam syariat mereka terkadang Berbeda Sholat yang kita lakukan belum tentu sama dengan sholat yang dilakukan di zaman Nabi Ibrahim. Tetapi sholatnya sama-sama untuk siapa? Untuk Allah Itu mengisahkan Allah di dalam Di dalam ibadah nah. Di antara hal yang menunjukkan bahasanya Para Nabi dan juga para Rasul Agama mereka adalah Islam Ucapan Nabi Ibrahim AS Ketika dia Atau beliau dan juga anaknya Ismail berdoa kepada Allah Rabbana Waja'alna muslimaini lak Wa min buriyatina ummatan muslimatan lak Wa arina manasikana Wa tiba'alim Beliau berdua mengatakan, wahai wahirom kami, jadikanlah kami adalah termasuk orang, dua orang muslim. Maja'alna muslimainilah, jadikanlah kami berdua adalah dua orang muslim. Dan ketika Allah SWT menceritakan tentang Nabi Sulaiman AS. Ketika Bilqis membaca suratnya Nabi Sulaiman AS. Innahu bin Sulaiman Wa innahu rahim. Kemudian Allah ta'lu Aliyya waqtuni muslimin Allah ta'lu Aliyya waqtuni muslimin Janganlah kalian sombong Kepadaku Berbengancam kepada Bilkis dan juga Rakyatnya, janganlah kalian sombong Kepadaku waqtuni muslimin Dan telah kalian datang kepadaku Dalam keadaan Muslimin, semata seorang Muslim. Dan ketika Allah menceritakan tentang Hawariyun murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, menyatakan keimanan mereka, mereka mengatakan wajhahd bi-anna muslimun, wajhahd bi-anna muslimun dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang Muslim. Saksikan, saksikanlah bahasanya kami adalah orang-orang Muslim. Dan Nabi Musa as berkata kepada Bani Israel, In kuntun amantun bilahi faali ta'walu, in kuntu muslimin. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka dalam kalian bertawakal kepada Allah. Kalau kalian benar-benar sebagai seorang Muslim, seluruh para Nabi dan juga Rasul agamanya sama iaitu apa? Ya agamanya Islam. Jadi agamanya Nabi Musa bukan Yahudi agamanya Nabi Isa bukan Nasrani. Mereka adalah Muslim agama mereka adalah agama Islam tetapi syariatnya lah yang membedakan antara satu dengan yang lain disebutkan di dalam hadis, di antara yang membedakan antara umatnya Nabi Muhammad SAW dengan umat sebelumnya dihalalkan bagi kita rampasan peran dihalalkan bagi kita rampasan perang dan ini tidak pernah dihalalkan untuk umat-umat sebelumnya. Mulai mengatakan wa uhillat liyal maghanim wa lam tuhalla liahadin dan dihalalkan bagimu rampasan perang. Dan ini tidak pernah dihalalkan untuk umat sebelumnya. Umat yang sebelumnya mereka adalah muslimun tetapi mereka tidak boleh mengambil rampasan perang sajanya mereka berperang melawan orang-orang kafir maka mereka diharamkan untuk mengambil rapasan perang tersebut. Tidak boleh mengambilnya sedikit pun. Dan di antara syariat yang membedakan, disyariatkan bagi kita tayammum. Dan ini tidak pernah disyariatkan untuk umat sebelumnya. Tayammum yaitu bersuci dengan menggunakan tanah. Ini tidak pernah ada di umat sebelumnya. Shallallahu wasallam wa taqwa inasliyal ardu Masjidan wa tawuran Dan dijadikan bagiku masjid Dan dijadikan bagiku tanah Masjidan wa tawuran Sebagai tempat untuk ibadah Dan juga untuk tawuran Untuk bersuci Tanah di dalam agama Islam Pertama bisa digunakan Untuk masjid, yaitu tempat ibadah Seandainya kita Sedang berpergian di padang pasir Kemudian datang waktu sholat Maka boleh kita sholat di atas Padang pasir dan ini tidak diperbolehkan pada umat-umat sebelum kita Mereka harus sholat di dalam bangunan Mereka harus melakukan ibadah di dalam bangunan Demikian pula kita bisa bersusi dengan menggunakan tanah Apabila tidak ada air Atau ada air tapi kita tidak mungkin menggunakannya karena dibawa oleh musuh misalnya Atau kita sakit sehingga tidak bisa menggunakan air tersebut Maka disyaratkan kita untuk bersuci dengan apa? Dengan tanah Yang dinamakan dengan tayami Menunjukkan kepada kita Bahasanya syariat boleh berbeda Dan bisa berbeda Dan Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hakim Yang maha bijaksana. Allah melihat keadaan maslahat Untuk umat ini diharamkan Tapi Allah melihat Untuk umat ini dihalalkan dan seterusnya Dan Allah adalah Al-Hakim Yang maha bijaksana, Al-Alim yang maha mengetahui tentang Mudahlah dan juga manfaat bagi makhluknya Jadi di antara keimanan kita kepada para Nabi bahasanya mereka memiliki agama yang agama yang sama. Kemudian di antara cara beriman dengan para Nabi adalah tidak boleh kita hulu dan berlebihan dengan para Nabi dan juga Rasul. Mereka adalah manusia dan Allah Swt mengatakan di dalam Al Quran. Meyak mengabarkan bahasa mereka adalah manusia biasa. Al-Qur'an mengutus illa Basharun mislukum. Maka Rasulullah -Rasul mengatakan, tidaklah kami kecuali Basharun mislukum. Kami adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang ditanda. Dan Allah mengatakan di dalam surat di akhir surat al kahfi bahasanya. Beliau SAW adalah manusia Yuhailayya Beliau adalah manusia tetapi diwahyukan kepada beliau Jadi para nabi dan rasul Mereka adalah manusia seperti kita Dan memiliki sifat-sifat seperti kita Mereka memiliki istri, memiliki anak Mereka juga ditimpah sakit Mereka juga meninggal dunia Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh Mereka juga bekerja seperti kita Mereka adalah manusia seperti kita Bedanya, kita tidak diberi wahyu Adapun mereka diberikan wahyu oleh Allah Azza Wajalla. Jawa Sehingga kewajiban kita adalah Beriman dengan para Rasul Menghormati mereka Tetapi tidak boleh kita menganggap mereka Sebagai Tuhan atau memiliki sifat-sifat ketuhanan Allah Ta'ala A'lami sa'ulah kita rakyat dan besok Wa bilahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh